Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala eşrafil enbiya Ve seyyidil mürselin Amma ba'd Rabbi şrahli sadri Ve yasirli emri Vahli lugdaten min lisani Yeffahu qavli Amma ba'd Keçen dəşərdə kalmıştı Ha? Şunlar yani, Sebəb olur ki insan Allah katında lənətlənmiş insanların nəyələ girir sırasına girir və dedik ki, lənət də ümumi olar amma xüsusi nəyələmək olmaz xüsusi təyin eləmək olmaz küfür ümumi olar və xüsusi təyin eləmək olmaz ya bu məsələlərə insan fikir verməlidir Ümumiyyətlə belə məsələlərdə ən çox elə bir ki, çaşaq, səhv yol verən insanlar da islama tezə gələn insanlar olur. Çünki belə məsələləri ayıra bilmirlər. Yaxşı. Sonra şeyx gətirir ki, "Və minətər zunub vəl məasi annəha təhṭuthu fil arḍi arbaʿan min al-fasādi fil miyāhi wal hawā". Və günahların nəticə ağibətindəndikə günahlar quruda və suda, yəni dənizdə və yerdə bir çox Fəsadların törətməsinə səbəb olur Və fəsadlar ümumiyyətlə Gəlmə baxımından İnsanlara bəyan olma baxımından Hikəri ayrılır Biri O səbəb ki Yəni Bəlayla açıq-aydın Elə bir ki, reaksiyaya girir İnsan onun səbəbini bilir Məsələn, günah eləyir Yəni, Allah subhanta deyir, günahları bədbəxtçiliyə aparır Günah necə bədbəxtçiliyə aparır Yəni, günah eləyirsən İşte o günahdan xəstəlik tapırsan, nə tapırsan ya, pulu artıq lazımsız yerə xərc salıb Allahu Subhanahu götürür. Yəni bu zahirən insanın gördüyü elə bir günahların nəticəsidir. Bir də var ki, insanın elə bir ki, səbəbi zahir şey, səbəbi zahir olmayan. Ümumi günah işləsən, amma Allah Subhanahu ona görə bəla göndər. İnsan məsələn zinadır, Allah Subhanahu elədir. Zəlzələ gəlir və ya başqa-başqa əzaqlar gəlir <coughs> Yaxşı Demək Allah subhantaq Quran-ı Kerimdə Buyurur ki Zaharəl fəsəd fil bəri Vəl bəhri bimə kəsəbət Əydin nəs liyudhiqəhum bə'də amilu ləəlləhum yərciun İnsanların Etdikləri günahlardan dolayı Quruda və suda fəsad üzə çıxdı Etdikləri Günahların bəzisini onları datdırmaq üçün Yəni hətta bu üzə çıxan fəsad, Allah Subhanahu taala bu fəsad vasitəsilə tam olaraq, yəni bəla göndərmir. Yəni insanların etdiklərinin bu ən yəni, yüzü bir hissəsidir bu bəla. Əgər Allah Subhanahu taala insanların etdiyi bütün bəlalara görə onlara əzab göndərtəydi, yer üzündə insan qalmazdı. Və ümumiyyətlə yəni dedi ki, səbəbi zahir olan ya istisə zina olsun, istisə rüşvət olsun, istisə haram yollara pul xərcləmək olsun, istisə qeybət olsun, yəni insana dalıcca danışacaqsan, gedəcək qulağını şatacaq, gələcək səni və arada problemlər çoxalacaq, o sən vuracaq, səni vuracaqsan, o vuracaqsan, getdikcə fəsad çoxalacaq, insanlar arasında düşmənçilik yaranacaq. Yəni günahları hər tərəfdən baxsın, görürsən ki, insan həyatına zərərlidir. Bu quruda olan fəsaddarı, suda olan fəsaddarı da həmçinin İnsanlar müxtəlif zərərli şeylər hazırdırlar Həm dinlərinə, həm dünyalarına zər zərərli şəkildə Və onları bıraxırlar dənizə Dənizdə də müxtəlif həsadlar əmlək gəlir Bu, bunun görünən tərəfi Görünməyən tərəfi də insanların günahlarına görə Dənizdə də balıqların artımı da digana bilər Və ya balıqlar, məsələn, çıxıb Özün, elə bir imtihar şəkli kimi dənizə bayraq da ata bilər Necə qəb, yaxında delfinlər, balinalar Özlərin sudan atırlar. Və həmçin şəx gətirir ki, günahların yer-i zərərində vurduğu zərərdən, günahların insanlara gətirdiyi yerdə insanlara gətirdiyi zərərlərdən biri də de, sürüşmələrin, zəzərələrin və ümətlədiyi yerin bərəkətinin çəkilməsidir. Və qad marzı Rasulullah s.a.v. alə diyari təmudin fə mənəhum min duxu ilə illə və hümbəkun. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm səmud qövmünün yerindən keçəndə, deyir ki, oradan keçəndə ancaq ancaq ağlayaraq keçin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm onların elə bir ki, yerinə girməyə qadağan eləyib və onların suyundan içməyə qadağan eləyib, onların quyularından su götürməyə qadağan eləyib hətta o suyundan yoğrulmuş xəmri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm köylə atmağa emir eləyib Hətta onu böyle istifadə edin bilək. İtəsir uşaq mülməsi edifilmə Elə və ki, niyə görə? İnsanların elədiyi günahlara görə Suda fəsad əmələ gəlir Və o fəsad əmələ gəlmiş sunanda Nə olur? Xəmir yoğurulur Və artıq o fəsad əmələ gəlmiş, fəsadlı sunan Xəmir də yoğurulanda İstər-istəmək o fəsad da Öz təsirini o kireyi göstərəcək Aydın qardaşlar Göstərəcək və İstərsə məz, insan da onu yiyəndə O insana da onu təsiri keçə bilər Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əmr eləyir ki, o xəmri atsınlar Və həmçini şəx gətirir ki Günahların deyir, acı aqibəti hətta Meyvələrə də öz təsirini göstərir Necə ki, İmam Əhməd öz müsünərdində gətirir ki Qucidəvi xəzəyini bəni ümeyyə Bəni ümeyyə indiyi zamanında Onun deyir, elə bir ki Ambarlarından bir dənə dəri çıxır Dəri İçində də bir dənə buğda olur Və deyir, o buğdanın Elə bir ki, böyüklüyü deyir Xurma tümü boydur idi Aydın də Və həmin o dərinin içində yazılmışdır ki Bu, ədalət vaxtında bitən buğdadır Yəni, zülüm, fitnə, fəsad Nə qədər çox aldıqca Meyvələrdir getdikcə, balacalaşır Elə indi, bu, bizə məlum ola xurmadır Allah bilir Eee O vaxtın, ədalət vaxtının xürmasının tümünə boyutu olur Bədini, qardaşlar Və şeyx gətirir ki Axbərani cəmatin min şüyuxu sahra ki, səhrada yaşayan deyib Toplum bir şeyxdən bir Şeyxlər deyib, mənə demişdir ki, deyir Və kətirun min həzil əfəti illəti tuzib həlləm təkun yarifunə min qabuldir İndi deyir, çox məsələn xəstərilər və ya müsibətlər ki, çıxıb insanların içərsində Biz deyir, belə şeylərdir görməmişik deyir Və amma təsir uzunu bi-suvar-ul-Xalq və günahların hərisini insanların da zahirinə təsir göstərir. Hə, insanların getdikcə balacalaşmasının nə dəndir? Hə? Günahlardandır. Necə ki peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir: "Allah subhanahu və təala Adəm alayhissalamı yaradanda nə qədər? Hə? 60 dirsə. Kimdirsə yenə. Hə? Adamımız dirsə yenə? Ya 67 nə? Hə? Hə? Ölçüdirsək <gülüyor> Adəmin dirsəyi yəndə yoxsa bizim dirsəyimizdə? Ya o vaxtın dirsəyi də. Hə, o vaxtın dirsəyi nə olsa, ona deməyə bir hikmət qalmaz. O vaxtın dirsəyi kiminə bölünə boydur? Allah bilir insanlar də günahlar ediblər. Belki də o adəmin dirsəyi nə səni dirsəyi on yanında bilməli kimi bəlkə dənizlərdən bir damla yani, dənizdən o yanıdır. Hə? Adamı boya hovuz oldu bu, yəni Yox da böyük olur. Həm dirsənin də böyükdür. Allah bilir, amma yəni elə bir ki, insanın dirsəyi ilə bizim dirsəyimizlə eee olmağını elə bir təkan verən, yəni amillərdən biri də Peyğəmbər sallallahu alayhi həmişə insanları ağıllarına görə fitab eləyər. Ayırdı başa düşəcəyi şəkildə. Əgər <coughs> adəmin dirsəyi olsaydı, onu hətta bəyan eləmədən bir nə qalmazdı yəni. Hikmət qalmazdı. Dəqiqini Allah bilir. Sonra <coughs> gətirir ki, vaqadıru verdirirmi adəmin əsin gətirir ki, adam deyir 60dir ziraydir. Zirada ümumiyyətlə burdan dirsəy dirsəydən elə barmağı üzünə cavan olan yerə deyilər. Fəizə aradıllahu an yətəhr al-ardı min zulmətin min min min və fəcrətin və min xəvanətin yəxruc əbdən min ibadəh min yer üzərindən xəyanəti, zülmü, günahları təmsil etmək istəyəndə peyğəmbər sallallahu əleyhi və beytindən olan bir nəfəri göndərəcək, Mehdi-ni göndərəcək və Allah Subhanahu va taala o Mehdi necə ki indi yer üzü fitnə, fəsadla, zulümlə dolub, eləcə də o insan yer üzünü <coughs> ədalətlə dolduracaq. Və Allah Subhanahu da o vaxtı ye Allahın izniylə yer o vaxtı öz bərəkətini çıxaracaq. Necə ki əvəllər ədalət vaxtlarda çıxarmışdı. Hətta inna isabatan minan nas ya'kuluna Və hədislərdə gəlir ki <coughs> Hətta bir dənə nar bir qrup insana bəhs edəcək. O qədə böyücək. Və onun yiyyəndən sonra hətta deyir, o qabığını insan deyir, özü üçün kölgələnmə kimi istifadə ediblər. Yazı on tə kimi. Və yəkunu anqudun minəl'inəbi və qra bəirin və dey, deyir, bir dənə deyir, dənəsi dəvənin o, beli var, sinəmi. Hətta deyir, o boyda olacaq deyir və innə luxətən vahid edin lətək tükəə məminən nəs və ümumiyyətlə bir tükə deyil, neçə insanlara deyil, çata biləcəyik sonra şəx gətirir ki ya, burada bir məsələ var ümumiyyətlə, yəni ki, yeri gəlmişkən toxunaq deyir ki, insanlar inaç dedikcə balacalaşır yəni, balaca insanlar yəni ki, insan əralarında, məsələn balacı insan görəndə onu deyən məhz ki, sənə günahın çoxdur aydındır Və yaxud uzun insan görəndə, böyük insan görəndə demək olmaz ki, bu Allahtan daha çox olur Aydın qardışlar, bu tədiri can olan bir şeydir Nəsində nəsində? Hə? Nəsində nəsində? O tədiri can olan bir şeydir, onu yəni belə insanlara şamil eləmək olmaz O ümumiyyətlə insanların ailədiyi günahlardan dolayı insanlar getirecək içirir Amma belə fərqlərə indirmək olmaz o O uzun olsun, böyük olsun, Allah subhanələrdə ondan çox qorxan olmasın Yəni, bu işdə uzuna, böyüyə, balacaqya baxılmır. Bu məsələlərdə ayırt eləmək üçün insanların arasına baxılır. Hə? Qəlbə sən baxan məsələ. Alır. Hə? Ən birinci insan namazına baxılır. Həmişə sələflər üzərində dost sandı, insan namaza baxarlar. Həyə namazı doğru, düzgündür, yəni, tələsə tələsə qılmır, namazda sağa-sola baxmır, hə, bilərdi ki, həə. Bu insanda inşallah xeyr bərəkət var Yaxşı <gülüyor> Yəni insan zahirə götürəndə əməllə baxılır Sonra Şeyx gətirir ki <gülüyor> Günahların acı aqibətindəndir ki Günahlar insanın qəlbindən Qeyrət odunu Alovunu itirir O qeyrət odu alovu ki Qəlbin həyatı Və insanın islahıdır ona bağlıdır İnsan həyatı İslamına bağlıdır Fəl qeyrəti xəraratu və nərhülləti Təxrocu məfi minəl xəbəs Və sifatil məzmuna Və qeyrət elə bir şeydir ki Qeyrət İnsandan Pis və məzmum Və zəli sifətləri Uzaqlaşdırır Aydındır Yəni istər-istəməz yəni, İslama gələn insanlar da görsən ki Əvəlcədən öz dinlərinə qarşı öz ailələrinə qarşı, öz qoxumlarına qarşı yəni qeyrətli insanlar və çox vaxt, məsələn o deyuslar və yaxud yəni Peyğəmbər salısan bir deyus cənnətə girməz niyə görə deyir? yəni keçən dəfə dərstə ki əbazistənin mənası elə insanlar o qədər mundar günah ki çox vaxt tövbə müvəfəl olmurlar naridin deyir ümumiyyətlə o qeyrətsiz insanlar da çox vaxt görürsən ki tövbədən uzaqlaşır İnsanı bu pis sifətlərdən təmizləyir. Necə ki qeyrətin odu deyirdik, insan pis sifətlərindən təmizləyir. Necə ki necə ki, كما يخرج الكير والخبث ذهب والفضه Necə ki od qızılıdır, gümüşü onun zərcirlərini təmizləyir. Necə ki bir də məşhur misal var. Deyirlər, eee <coughs> odu yə qızılıdır. Odla imtahan edirsən, Yəni vurursan görüm o təmizisən, əsil deyil, əsil deyil, neçə faiz əzi bildi, neçə faiz qızındır. Kişilər Və insanların ən şərəflisi də özünə, öz ailəsinə Öz yaxınlarına, ümumi insanlara qarşı qeyrəti olan insanlardır Ona görə də Peyğəmbər s.a.v bu insanların içərsində ən kamili olub Ona görə Peyğəmbər s.a.v buyurur ki Siz səhədin qeyrətindən təəccüblənirsiniz Amma mən ondan da qeyrətliyəm, qıskancam Və Allah s.a.v məndən də qıskancdır Sonra burada şeyx gətirir ki Bir əcdə Allah s.a.v daha qıskancı yoxdur lən əjdəzəlik və buna görə də Allah subhanə təala üzə çıxan və çıxmayan bütün fuhuş fahişə əməlləri Allah subhanə qadağan eləyib və bu qısqançlıqla bu qeyrətə rəğmən deyir bunun qarşılığında Allah subhanə təala insanlardan üzür qəbulu də üzrü də qəbul edir. Yəni üzrü ən çox Allahdan qəbul ediyən, qəbul etməyi sevən başqa bir kimsə yoxdur. Min əczi zalik arsala rusul mubəşşirin Məs buna görə də Allah Subhanahu taala peyğəmbərləri göndərir. Və la ehadun Min əczi zalik Və Allah Subhanahu daha çox məhti sevən yoxdur. və buna görə də Allah Subhanahu öz özünə sənayədir. Və hədisdə Allah Subhanahu taalanın kamilliyinə dəlildir və Allah Subhanahu taalanın elə bir şey iskançlıq sifətinlə elə bir üzrləri qəbul etmə sifətinin bir yerə toplanır. Yəni, bu, Allah subhansından kamiliyidir. Ümumiyyətlə, insanda qəzəb nəyə götürür? Hə? Ədaləsizliyə aparır. Isqanclıq üzrləri qəbul eləməməyə aparır. Aydınmə, qardaşlar. İnsanın elə bir ki, ucalığı istər mənəvi cəhətdən, istər hiss cəhətdən, İnsanı körlüyə aparır. İnsanın fitrəti. Yəni əgər sən ucalırsansansa, bir dağın başına çıxsan, aşağıdakıların səsinə eşidəcəksən, hə? Yox, aşağıdakıları görə biləcəksən? Hə? Yox. Və mənəvi cəhətdən də insan ucalsa, şan şöhrətlə mədiyə Bu var dövlət də görsən ki, çox vaxt insanı haqqı lazımınca dəyərləndirməməyə səbəb olur. Ayındə Haqqın qiymətin verməməyə səbəb olur İstər insanlardan olsun, dəyərli insanlar olsun İstər dəyərli mövqeylər olsun Amma <coughs> bu insandır İnsan da zəifdir Amma Allah subhantı alanın Elə bir ki, qəzəbi nədir? Ədalətinə heç və mani ola bilməz Allah subhantı alanın daha çox qəzəblərin var Amma Allah subhantaların bu qəzəbi Allah subhantaların ədalətlə malinə olmur Ona görə bu sifət Allah subhantaların heç vaxt naqisi gətirə bilməz Allah subhantaların ülviyyəti ucadığı yaxınlığına əngəl olmaz Allah subhantaların ucadığı, amma onun yaxınlığına da malinə olmur Aydın qadışlar, həmçinə Allah subhantaların səbri onun qəzəbinə yenə malinə olmaz Və həmçinə Allah subhantaların qıskançlığı onun üzrləri qəbul eləməsinə malinə olmaz Məsələn, əgər bu gün bizdən birimizin evin gəlib dağıtsalar kim səbr edə bilər? İnsan elə insan var ki, aləmi dağıtlar təkər yə. Evin yoxa bəlkə bir də maşının əlinə alsalar. Amma Allah Subhanatəl görənə qədər səbr edir. Öz də Allah Subhanatələnin gücü çatdığı aldı və insandakı qıskanclıq İnsanı körlüyə aparır, zərərə aparır. Görürsən ki, ola bizim ailəsində hər hansı bir şeyə görə ona qısqançlıq bıst kimi görsənər, amma bəlkə o həqiqət də elədir və bu qısqançlıq insanın gözünü bağlayar. O qadından üzrü qəbul edə bilmir. Ona görə də sələflər deyir ki, gözləri çor edən qısqancılığın haqqı hesabı ağır olacaq Ona görə insan istir qəzəb anında ədaləti itirməməyə çalışmalıdır. Belə bir vəziyyətdə səbirli olmağa, düzgün rəy verməyə çalışmalıdır Və bu da qaydır, əvvəl bir qayda keçmişdik həmin qaydanın üzərinə Həmin qayda deyilir ki, yəni ağla gələn şəhvət anında, qəflət anında, qəzəb anında gələn ilk duyğular kimləndir? Şeytan. Hə? Şeytan. Şeytandan yani yəni Əgər qəzəblisən, ağlı və ilk anda bilisən hər hansı bir fikir gəldi, dedin ki, bunu belə edəcəm gedib filan kəsə deyəcəm ki, bu iş bələdir. Yəni, eləmə. Hətta düz olsan belə, gözdə qəzəvin soyusun, ondan sonra get həkum ya Yəni, məsələn, qəzəvlisən, zövcə əli nə istəyəmirsən, deyəcəm, boşayacağım bunu. Öz-özlə fikirləşsən, gedə deyəcəm, çıxardacam asından talaq. Problem yox, özü sakinləşdirmək üçün hətta nə ki, sən düzsən. Amma, sakit sonra həkum verir. Və ya qəflət anında. Məsələn, Nəsə, iştahat edirsən, hüküm versən Yəni, qəlbə gələn üç duyğular nə deyil? Gözəb Düzgün deyil, çox vaxt, yəni, isabət eləmir Və yaxud maşınla hər hansısa bir kimsə gelir Yanındakı bir adam Ona çəkir, a, tez, tez, buradan dön, dönmə Qəlbə gələn üç duyğular heç vaxt problemlərin həlli üçün istifadə olunabilməz Bu üç anda gəlirsə, qəflət anında, qəzəb anında və şəhvət anında Şeytan sonradan peşman olacağınız Şeylər elətdirməsiniz sizə Yaxşı, niyə görə bu Yəni şeytandan Səhəlir Hə? Niyə görə şeytandan səhəlir Alimlər ona gətirir ki Bu əsas səbəbi odur ki Hə? Yox, bu fikir səni tez gəlir Dədiniz deyil Heç bəzən fikirləşmirsən Bir deyim bir ağlıq, bunu belə edin Məsələn, hissdənmirsən Yəni ki, belə edəyim də məsələ Deyil, heç deyil, şeytan Məsələnin həllini Sənə asanlıqla təslim eləyə Hə? Doğru bir şey eləmək isəsən Yüz zəfə ölçürsən, fikirləşirsən Yadından çıxır Heç deyil, əgər o məsələdə sənə xeyrin varsa O məsələdə sənə çıxış yolu varsa Şeytan olan hasan da sən, sənə təslim eləyə Çıxış yolunu sənə elə bir asanlıqla göstərə Adə məsələ kitab verirsin adama Bizə aç, məsələn, tuta, filan suriyyəni tap oradan. Baxırsan, insanın gözü bütün suriyyələrə dəqiqə -də birdən axtardığından başqa. Çünki insan nədir? O xeyirdir, insan o axtarıb. Amma özünə görə, ona görə lazım olmaya o qədər şeylər gözü deyik. Və ya adını çıtır cədvəldə, gedib baxırsan, axtarsan, görürsün, öz adından başqa bütün hamısını adını tapırsan. Ona görə, məhz buna görə alimlər gətirir ki, qəlbə gələn deyir, ilk duyurlar, qəzəb, və şəhvət və qəflət anında heç vaxt çözüm ola bilməz. Ona görə insan fikirlə fikirləşməlidir və <coughs> məs buna görə də e, iç baxışdan sevgi bəyan edilmir. Aydındır? İç baxışdan sevgi bəyan edilmir. Amma görək ki insan iç baxışda şeytanla aldata bilər və həqiqət olmadığı kimi həmin insana görsənə bilər. Ona görə insan iç baxışda heç vaxt Qərar verməməlidir, yüz ölçü bir-bir Ona görə alimlər deyir ki, nə qədər məhəbbətlər oldu ki, əvvəli nə ilə başladı? Hə? Əvvəli çiçək izimlərlə başladı Məsələn, oğlan qıza deyir ki, sən mənim gülümsən, sən mənim çiçəyimsən Amma axırı nə ilə qitarır? Axırı deyir, heyvan adlarına <gülüyor> Ona görə insan belə məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Nə gələn his-tuyğuların torna düşməməyə çalışmalıdır. Torodi <coughs> və kəsīrün nimman yaqbalu ma'ādir dedi ki Ümmetlə insanın fitrəti nədir? Yəni, görsən ki, qəbul eləmir də, yəni, qıskanclıqdan dolayı o üzrləri qəbul eləmir. Yəni, bu, insan qeyrətindən gəlir. Və, amma möminlərdə tam əksin olmalıdır. Möminlər o qəzəblə, qıskanclıqdan üzrləri qəbul eləməyi bir yer toplamalıdır. Amma bəzə insan üzrləri qəbul eləməyi insan qeyrətindən azlığından da olar. Əgər o insanda iman olmazsa, Allah subhantadan qorxmazsa, çox vahbəli insanlar, onlar qəbul Hər şeyi qulaq ardına vurur <coughs> Yəni bu deyir ki yəni, bu, Şeyxin bunu gətirməkdə əsas məqsədə odur ki Yəni diqqətdə olsun Yəni bunu biz belə deyirik ki insan üzrləri qəbul eləməkdir Amma elə vaxt ola bilsin Üzrləri qəbul eləmək Özü insan ki, naqiz sifət olsun Naqiz sifət olsun Qeylətin azlığından olsun Hətta yətəvasısa fi tariq il-məazir Hətta görürsən ki Üzrləri qəbul eləmə mövzusunda İnsan hətdən artı Və yərə üzrən mələysə bir üzr. Hətta üzr olmayan şeyləri insan üzr kimi görür. Hətta yətəzrə kətirən minhüm bilqadar. Və bəziləri də deyir, görsən ki, qədərdən dəlil gətirir, qədəri üzr sayır özünə. Və kullun minhümə qeyri məmduhun ala ilə itiləq. Və bu insanları şey yox ki, ümumiyyətlə götürəndə bu insanlar mət olunmayan insanlardır. Və ləmmə cəmə Allahü subhanəhu ta'ali min sıfatil Külləhə kan əhqqə bil-mədhi min küll əhəd la yəbləğə əhəd an yəmdaḥə kəmə yənbəğə läh. Mətlə Allahu subhənahu və bu sifətləri ki, yəni qəzəblənəndə ədalət, qəzəbi ədalətlə məna olunur və ıskanclığı, Allah subhənahu və qeyrəti onun elə bir şey üzürləri qəbul edəməsindən məna olunur. Bular hamısı Allahu subhənahu və təalanın xətlərindəndir. Amma insanda görürsən ki, çox vaqit bu sifətlər naqsiyyəyə gətirib çıxartır və inşallah qalan da qalsın, gələn dərsimizdə. Sallallahu Muhammed və